Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusalli ma nubarika Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada wa bi'dhadi Wa astanna bisunnatih la yamiddi Bawa'at Kau muslimin, kau muslimat Para pendengar di Raja dan Pemirsa Raja TV Dimilakan oleh Allah SWT Kita lanjutkan pembahasan Kitab Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi Yaitu Menhajus Shadiqin Wataudih Al-Faqifiddin Yang masih kita dalam kitab Al-Mawaris Kitab Mawaris atau dinamakan dengan Waris atau Faraid Dan insyaAllah kitab ini panjang sekali Kerana butuh pembahasan materi satu persatu Untuk kejelasan pembahasannya Sebelumnya telah kita jelaskan Bagian hak waris ibu Ya Hak waris ibu Ibu mendapatkan 1 per 6 Kalau si mayat ada anak Ya Atau ada 2 orang saudara Atau Ada 2 orang saudara Atau saudari Dalam 2 keadaan ini Ibu mendapatkan 1/6 Bila tidak ada anak dan tidak ada anak atau tidak ada saudara saudari dua orang lebih dari si mayat maka ibu mendapatkan 1/3 Kecuali dalam kasus Al-Umariyatain. Kasus Umariyatain ini yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia yang pertama ee uh, Memberikan solusi kasus ini Dalam kenyataan Bila seseorang waf Dia tidak mempunyai Furul walif Tidak ada anak Kemudian Ada bapak dia dan ada ibunya ya, Ada suami Atau istri atau bapak atau ibu Maka dalam kasus ini Ibu mendapatkan Suluh suluh baki Seperti jah Dari sisa Bukan sepertiga dari keseluruhan harta Seperti kasus sebelumnya Ini pengecualian Kemudian mu'alif melanjutkan Bagian dari Bapak Atau ayah dari Simayat Qala al mu'alif rahimahullah Wa anna lil abi Wa anna lil abi As-sudusa La yazidu alaihi Ma'al awla di dhukur walahu sudusun ma'al inasi fa in baqiya ba'da fardihinna shay'un akhazahu ta'siban wa kadhalika aljadd mu'allif menjelaskan bahwa bagian bapak bapak Simait maiq maksudnya di sini adalah 1/6 علي, tidak boleh berlebih dari seperenam Jika si meninggalkan anak laki-laki Jika si meninggalkan anak laki-laki Artinya ada anak laki-laki yang hidup Maka bapak dapat berapa? Bapa berapa? Seperenam Walau sudusu ma'al inasi in baqiya ba'da fardihinna shay'un akhadahu ta'sibah jika anak dari si adalah perempuan bapak dapat 1/6 juga akan tetapi ada tambahan Iaitu jika tersisa dari bagian anak-anak perempuan tadi bapak yang menjadi asobah bapak yang menjadi Asobah bukan anak laki-laki bilasah silsan bukan anak laki-laki karena anak laki-laki sekarang tidak ada kalau ada anak laki-laki maka anak laki, laki lah yang menjadi asobah yang mengambil sisanya wa kadzalikal dan sama dengan posisi bapak ini adalah kakek siapa yang maksud dengan kakek asilsan ya bapak dari bapak nomor 1. Hah? Ya. Dan istri bukan. Lah, ayah dari ibu bukan kakek yang mendapat nah, waris seperti ini nah. kan? Ini bapak dari bapak sampai ke atas. Bapak, bapak, bapak terus, terus. Ya, Anda punya bapak, bapaknya Anda, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapak, bapak, bapak. terus ke bapak. Semua suka terus kakek Kalau mereka hidup pada waktu Pada waktu Mayat meninggal Ahli waris meninggal Karena Allah mengatakan Milla ta'adiku hmm? Ibrahim Agama bapak kalian Ibrahim Padahal jarak antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim Berapa kakek? Kasih Ya, 21 lebih kata para ulama 21, sekitar 21 Sampai ke Ismail 21 Nah, Allah masyfati Ibrahim adalah bapa kalian. Millet ya. habiikum Ibrahim. Ini semuanya silsilah antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim. Semuanya dengan laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Tapi bila laki-laki, nah, kemudian seorang anak kemudian dia memiliki ibu, ibu ini memiliki bapa, terputus sudah. Ini termasuk zaid arham, bukan lagi akribat, bukan akribat. <tuh> jelas ini sudah Hasan ya. dan mereka berdua siapa mereka berdua di sini Hasan bapak dan kakek bapak dan kakek mereka menerima waris sebagai asabah Ya, ma'ad mil aula Jika tidak ada anak, maka bapak mutlak menjadi asobah mengambil sisa, sisa. mengambil sisa. Ya. Saya santu mau, bisa mengerjain ke depan? Nang, silakan. Iya. Orang wafat, ahli warisnya Bapa, kemudian istri satu istri, ya. kemudian satu anak perempuan, kemudian satu anak laki-laki. yang pertama, kemudian yang kedua kemudian yang kedua seperti ini juga, cuman hilangkan anak laki-laki, tolong selesaikan sadahisan kemudian yang kedua itu nanti saja, selesaikan ini dulu, setelah itu baru nanti selesaikan, asabah Saya saya Sudah bisa dibagi ini? Belum, saya. Belum. Ha. Hmm. kan penyebutnya. 6 dengan 8 berapa KPK-nya? Hmm. Bukan komisi, bukan kerusi, ya. Ini ke terkecilnya berapa? Ayah, 12, 18. Ah, 18 20, 24, tak, 24. 4 bagi 6 berapa? 4. 4 bagi 8, 3. Sisanya berapa? Uh, 7. Uh, 24 saja. So iya. Uh, 7. 2, 2, 21, 24 kurang 7. 21. 24 kurang 7. Uh, 24 kurang 7. Uh, 16. 24 kurang 7. 16. 2 <laughs> Nah, ya, kalau satu 6. untuk kasih ada sendiri <laughs> banyak orang. Kalau jumlahnya satu miliar, yeah. berapa antrozoilnya? 100an juta. Nah. Kalau selesai 18 19. 18 itu 25. 25. Jadi <laughs> 17. 17 nah, itu 17. Jadi 18 mau dibagi berapa ini? Untuk dua anak perempuan saya. Satu anak. Kita sedang membicarakan orangnya berapa? Perempuan. Itu. Berarti masing-masing ini Bisa enggak sekarang? Ini mau dibagi berapa sekarang? Lagi 2 kan. 7 72 sudah betul. Ah, mau dibagi berapa sekarang? Perempuan satu bagian, laki-laki? Laki-laki berapa? 2. 1 2 berapa? 3. 3. 72 bisa dibagi 3? Tidak. Dikalikan dengan 3 lagi di pembilang. Nah. Kali 3. 4 3 berapa? 12. Uh, ke atasnya ke atasnya 6. Nah, Hasilnya. Aha. 72 kan ya? Naam. Sah. 72. Kemudian semuanya dikalikan 3. 4 x 3 12 x 3 9. 9 Untuk anak perempuan 17 Anak laki-laki 34 Sahih. Masya Allah Jelas ya, ini nah. Dalam kasus ini Bapak hanya mendapatkan 1 per 6 saja Tidak mendapatkan sisa, sisa. Kenapa? Karena ada laki-laki Karena ada anak laki-laki ya. Kasus kedua Hilangkan laki-lakinya Kasusnya sama Sebentar dulu Mungkin para para pemirsa pem, Mau mencatat atau ini Biarkan dulu Sekitar 1-2 menit Ya Sebentar saya ha. Biarkan dulu Sekitar 1 menit Nahitnya suami satunya ah main suami noh. Iya, tentu. Hmm. Istri yang hmm. hidup berarti yang wafatlah suami. Cukup. Sekarang hilangkan anak laki-laki. Atau di sampingnya saja biar bisa perbandingannya jelas. Sampingnya. Seka agak ke kiri lagi. Platformnya. Oh. Hop. Kiri lagi saya san jangan tulisan bapaknya kan betul besar besar anak anak perempuannya cuma anak pr saja Aik. biar bisa dua empat ya kan iya so ayam enam no. siswa ya seperti apa ya nah, perempuan perempuan berapa saya san sisa. Oh. Ya. Yeah. <laughs> nah, pembilang berapa? Setengah, Setengah, Setengah. Pada half news. 1 Sekarang ada 6/8 0/2. 0/2. Berapa ini ya? Siklus kecilnya? Uh, Sama ada sampai 41. Ya. 4 sana. 4 6 5. 3. 3. 3. Berapa? 12. 12. Berapa sisanya? 7 tambah dua belas lima sisanya 4, 8, kan 19, ya, sama dengan lima enam lima. satu lima tambah ke, ke bapa. Yeah, teh. Syukurlah Hel, masya Allah saya sangat menguasai beliau. Nafarohit. Ini saja. Baik. Memang semua Muslim harus menguasai ini dengan baik dalam kasus ini ada Bapak ada istri satu, ada satu anak perempuan, ada satu anak laki-laki. Dalam kasus ini maka menjadi asobah siapa? Ayah bapa. Eh, tidak. Yang Ayah, pertama yang pertama. Yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki. Kan kalau tadi di sini Muallif mengatakan hmm, maal ma inasi. Nah. Jika hanya ada uh, tu dan sebentar. Dia Yaziduanya maa'ulah dizukur dan bapa dapat seper 6 tidak boleh lebih kalau ada anak laki laki maka di sini bapanya dapat seper 6, 6 karena ada anak laki laki, laki, -laki. ya kemudian uh, jika tersisa dan tidak ada laki laki maka bapa mengambil sisanya tidak ada laki laki bapa mengambil sisa. sisanya ini seharusnya tidak laki laki bapa tidak sampai 1 enam tambah tambah sisa cuba Ya. Dalam kasus di sini ada anak laki-laki Maka anak laki-laki ini menjadi Masa. asobah Dan dia asobah mal ghair Karena ada saudari perempuannya Itu anak perempuan juga Maka anak perempuan tidak dapat setengah Menjadi sisa kasus ini Maka 6 per 6, 6 per, Kemudian bapak 1 per 6 Tanpa sisa Karena asobahnya adalah anak laki-laki Istri dapat 1 per 8 Kenapa 1 per 8 saya Karena ada anak Karena semayak si ada anak hmm. Kemudian ahli waris yang lain adalah 1 60 1 anak laki-laki. Ya? Yeah. Sisa semua untuk mereka. Sisa. Ya. Kemudian kita akan samakan penyebut apa apa namanya? Pembilang atau penyebut? Apa aja namanya ya. Pokoknya <tuh>. kita samakan. 1/6 dengan 1/8 dan sisa. Ini kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 24. 24 dibagi 6, hm? 4. 4. 24 dibagi 6, 4 Makanya kita berikan sana 4 24 dibagi 8, 3 Kita berikan 3 4 tambah 3, 7 24 dikurang dengan 7 Berapa sisanya berarti? 17 17 ini akan kita berikan kepada asobah yaitu satu anak perempuan, satu anak laki-laki Dengan perbandingan Zekhari Haziq Iaitu untuk anak laki-laki 2 -laki, bagian dan perempuan Berarti ini akan dibagi, 17 dibagi 17 dibagi 3 17 dibagi 3 akan ada pecahan Maka 3 kita kalikan dengan 24 Untuk disamakan seluruhnya 3 dikali 24 3 kali ini 1, sini 2, maksudnya 3 3 dikali dengan 24 ha? Sama dengan 70 2. Kemudian 3 dikali seluruhnya 3 kali 4, 12 3 kali 3, 9 3, ah, 17 ah, Perempuan kan satu bagian yeah. 3 kan? Ambil saja 17 Langsung. Kemudian anak laki-laki kan dua bagian yeah. 17 dikali 2 Sama dengan 34 Jumlahkan semuanya berapa? 72 atau bukan? 72 kan? Yeah, 2, 72 Ini dalam kasus karena Yang menjadi asobahnya adalah anak laki-laki bila tidak ada laki-laki dalam kasus kedua, seorang mayat wafat, yang hidup adalah bapaknya, kemudian istri, kemudian anak perempuan satu orang. Ya. Maka istri dapat 1/8 karena ada anak. Ya. Anak perempuan dapat seper, per dua. Seper dua. 1/ 1/2, 1/2. Bapak 1/6. Bila ada sisa kerana istri tidak ada dan laki-laki, ha? Maal maka bapak mendapat 1/6 tambah sisa. sisa. Dalam contoh ini 1/6, 1/8, 1/2, Ya, kelipatan terkecilnya persekutuan terkecilnya adalah 24. Ya. 24 dibagi 6 4. 24 bagi 8 3. 24 bagi 2 12. 4 tambah 3 7 tambah 12 19. Sisa dari 19, 24 berapa? 5. Sisanya ini kita kembalikan kepada bapak. Di sini status bapak setelah mendapat 16, maka beliau mendapatkan sisa waris. Wa syekh Masyaallah. Nah, Allahu Akbar. <tuh> ya. Sekita cukup karena selanjutnya Malik memulai pembahasan as-subah. Urutannya siapa saja orang-orangnya dan urutannya. Cukup sampai di sini pembahasan uraiannya. Silakan kita masuk uh, tanya jawab silakan pendengar dan pemirsa TV Roja demikian penjelasan terkait dengan pemba pembagian ayah, uh, pembagian, ayah, Havan, ayah, ayah, pembagian uh, hak waris bagi senat. Ya, hak waris bagian untuk <laughs> bapak dan juga contoh yang telah dijelaskan dan disebutkan dalam pembahasan ini kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 08131 Tujuh tujuh tujuh enam lima empat tiga. Kita angkat dari telefon yang pertama. Silakan. Baik. Ya halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa bapak di mana? Pak uh, Udin di Karawang. Pak Udin? Di Karawang. Baik. Silakan Pak Udin. Abu uh, Guni. Ada Iqwan. Dia ingin menikah. Ustaz. Uh, namun tidak punya uang untuk melakukannya. Nah. Tapi dia ada hartanya, yaitu motor gitu. Uh, untuk dijual dia sayang kan? Hello? Uh. Ya. Enti bertanyaannya Pak Hudi? Pak uh, Hudi. Ini uh, hukum tak ada juga kan? Tak boleh gitu kan? Uh, karena harus syaratnya harus ditetapkan saja sementara kan masyarakat umum mengenalnya hukum hukum gada itu boleh dipakai motornya gitu kan nah. dia punya rencana sama abangnya begini abangnya kan punya motor yang yang agak jelek gitu kan sedangkan motor si Iqbal ini bagus gitu dia ingin tukar pakai tapi dengan syarat ditambah uang 2 juta gitu untuk sekedar motor tukar pakai atau yang tukar dia ditukar pakai gitu jadi si tukar pake si adengnya itu milikkan masih milik masing-masing iya si abang nah. tukar pakai gitu jadi si Iqbal yang ingin nikah ini eh pakai motor abangnya yang jelek gitu si abangnya pakai pakai motor dia yang bagus tapi si Ikhwan yang ingin nikah ini minta minta tambahan uang gitu ditambah tambahan uang ini mirip dia atau pinjaman ya. Pak Udin terpotong sambungan teleponnya ya, Pak Udin enggak jelas seperti belum jelas pertanyaannya iya well, maaf saya, ya. saya saya yakin ini yang bertanya lah kasus Pak Udin sendiri saya baik <laughs> <laughs> Mohon maaf, Pak Udi, anda bisa hubungi kembali karena belum secara utuh kami terima pertanyaannya dan tidak bisa dijawab ya, terkait dengan pembahasan yang tidak bisa kita uh, fahami secara utuh Mohon maaf sekali lagi, anda bisa hubungi kembali dan kita angkat ke yang kedua Silakan, halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah, dengan siapa di mana? Pak Imam di Kalimantan Bapak Imam, silakan Pak Imam Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Warahmatullah Assalamualaikum Uh, kalau hukum Waris untuk anak angkat ada enggak? Uh, berapa bagiannya Terus kan Kami punya dua Anak laki-laki Tapi hmm. yang satu ini anak angkat ini Anak angkat itu maksudnya ya. apa Pak Imam? Ya Anak angkat maksudnya apa? Anak pungut Maksudnya anak pungut ini ada hubungan keluarga Atau tidak kerabatan uh, atau tidak ada sama sekali Enggak ada Pak Ya Baik, sakallah khair. Sama-sama, Imam. Barakallah fiik wa jazakallah khair. Apa maksud? Eh, kalian dimaksud dengan anak angkat adalah uh, anak orang lain. Kemudian diakui sebagai anak sendiri, Dan ditetapkan nasabnya dengan nasab dia. Kemudian semua hak anak ini sama dengan hak anak dia. Ini telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Surah Al-Lahzab Pembatalan tentang Tabani Mengangkat anak Oleh kerana itu Bahlu Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harishah Sebagai anaknya Kemudian Allah melarangnya Maka Makanah Muhammadun Aba Rajulim bin Ahadikum Walakir Rasulullah Muhammad bukanlah Bapak Dari salah seorang kalian Kasus ini Ma'ruf dalam Siroh Bahawa ketika Zaid bin Harithah Dikahkan Rasulullah Dengan Salah seorang wanita Mesti dikulurkan beliau Siapa namanya Zainab Kalau saya tidak salah Kemudian Dikahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ternyata rumah tangga mereka retak hmm. Ya Satu dan lain hal Rumah tangga mereka retak Kemudian Allah merintahkan, artinya cerai. Allah merintahkan Nabi untuk menikahi Zainab ini. Ternasululasa berat, karena tradisi bahwa anak angkat sama dengan anak sendiri. Bagaimana? Apa kata orang Arab nanti? Kata orang apa kata dunia? Kalau Rasulullah SAW, SAW menikahi ha, istri anak angkatnya, bekas istri anak angkatnya. Allah menginginkan untuk membatalkan Tabani ini Batalkan keyakinan sebelumnya yang ada anak angkat Sebenarnya itu anak angkat ini dibatalkan oleh Islam Tertika yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak asuh Tinggal di rumah anda statusnya anak orang lain Nasabnya tidak ada nasabkan pada nasab anda sendiri Kalau tidak tahu di mana bapaknya Tidak ada nasabnya Ya anda katakan fulan Tapi bukan anak saya Tidak nasabkan Dia beri makan hidup Ya boleh, tetapi menjadi hak Menjadi mahram kepada anda Tidak kecuali dia disusukan kepada istri anda hmm. Maka dia menjadi saudara susuan Jatuh menjadi anak susuan Tapi tidak mewarisi anak susuan hmm. ya. Maka ini penting diperhatikan oleh kaum muslimin Kalau anda nyatakan sebagai anak asuh Boleh, tapi menyatakan anak angkat Saling mewarisi huh? Maka ini telah dibatalkan oleh agama Allah Shazda fi Allah Dan tidak diwarisi Tidak menerima hak nah. warisi Taib. yang berarti yang terima hak waris istri. Orang kasus ini adalah hanya anak. Anaknya saja. Demikian Bapak Imam di Kalimantan, semoga bisa dimengerti dan eh uh, jawabannya juga banyak Kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan di 021 823 6543. Halo? Ya silakan sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ridin dari Medan, Pak. Siapa? siapa? Pak Siapa Pak? Di Dengan Bapak siapa? Kurang jelas Salifudin? Salifudin Ah, taip silakan Pak Nggak, Saya mau nanya begini ya Saya kan punya adik ya. Tapi dia meninggal Jadi meninggalkan istri Dan punya anak satu perempuan Sebentar satu, satu Ada adik Saya punya adik kandung laki Laki-laki ya. Tapi dia sudah meninggal Ya. Jadi dia kan meninggalkan Harta warisan Ya, dia ada ah, warisnya istri. Iya, punya istri dan punya anak perempuan. Satu. Anak perempuan berapa orang? Satu orang. Istri berapa orang? Satu. Iya, anak perempuan satu. Terus? Ya. Jadi sekarang istrinya kan sudah menikah lagi. Ya. Di antara warisannya itu sudah terjual, gimana caranya? Sudah. Warisannya setelah terjual, kapan terjualnya? Setelah wafat tadi terjual dan tidak dibagi warisannya ini? Nah, sebagiannya sudah terjual Setelah dia menikah uh, Setelah dia menikah lagi uh, uh, Pak Imam, Anda punya orang tua Bapak Ibu punya uh, Sudah meninggal semuanya Ustaz. Uh, Saudara dari uh, Ini Anda cuma satu orang saudara dari Suami yang meninggal ini uh, Kami empat bersaudara Jadi tiga yang hidup masih ada Tiga laki-laki, tiga-tiganya laki, ya. Tiga yang laki-laki anda tidak dapat waris? Uh, waktu meninggal itu kan Kita menjenguk di sana di Pekan Baru Oh Masya Allah Baru, ya. <laughs> Terus. Jadi waktu itu Ya kami ini Bersaudara sepakat Untuk menyerahkan harta itu kepada Anaknya gitu Maksudnya menyerahkan hak anda Anda tenazul, dah kami Tahu ada hak waris kami tapi Kami berserahkan kepada anak begitu Untuk nah, mengurus anak anda sepakat bertiga bahwa hak waris Anda bertiga Anda berikan untuk anak. Iya, begitu Ustaz. Iya, iya, iya. Dan ternyata diberikan atau tidak? Nah, ya ini sampai sekarang belum dibagi, Ustaz. Jadi sebagiannya itu kan yang yang tanahnya lebas sudah dijual sama Slamet berumah tangga. Tapi tidak diberikan kepada anak tadi. Belum. Baik. Taufik insyaallah. Dan ketika itu insyaallah kita akan jawab jazakallah khair barakallah fik tanahnya berapa hektar? Fudin terputus sudah cukup sudah. Iya. Eh dalam kasus ini ternyata almarhum Syarifuddin dari Medan bahwa beliau mempunyai seorang saudara laki-laki. wafat dan meninggalkan dua diwaris satu istri, satu anak perempuan dan tiga orang saudara laki-laki. Tiga orang saudara laki-lakinya ini sepakat tanazul. Mereka mengatakan kami tidak perlu mendapatkan waris. Hak waris kami menjadi milik ponakan kami yang perempuan ini. Ya, maka ini otomatis menjadi anak perempuan, ya. karena sudah diibahkan. Ya, maka pembagiannya istri mendapat seperdelapan kerana ada anak. Sisanya tujuh per milik anak perempuan ini maka si ibu dalam hal ini harus menjaga hak anak perempuan ini bila anak ini yatim dia dimakan oleh ibu ini atau dimakan oleh suaminya dia yang kedua dia boleh bersuami, tidak ada masalah hmm. selesai iddahnya, dia bersuami silahkan tapi tetapi jangan harta anak yatim ini sentuh oleh dia dan suaminya ini termasuk makan harta anak yatim Allah menghala inna datina ikuna amuala dillata mazulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawuna sa'ira sungguh orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim dan bila kasus terjadi maka sesungguhnya si ibu dengan suaminya yang kedua ini memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim maka sepatnya dibagikan dan anda sebagai paman dari anak ini qadarallah masyafa'al seharusnya ketika wafat langsung dibagi dijual haknya dijual tanah tadi, kemudian dibagikan hak istirahat 1 8, sisa 7 per 8 bila anda ingin, atau senamakan kepada anak tadi, senamakan buka rekening, masukkan ke rekening dia hmm. di bank syariah ya. atau anda investasikan berdua ya, e, untuk kemaslahatan anak di masa depannya, boleh uh -huh. ya, baik saya bisa jatuh dan dengan Pak Syarifuddin ya, Baraka Wafiq di Medan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya satu Telefon sebelum kami angkat dari pesan singkat silakan. Ya, halo Taib, di 021-823-6543 Kami berikan kesempatan kembali Sebelum kami angkat dari pesan singkat silakan. Taib, halo, halo waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam Dengan siapa Bapak, di mana? Dari situ Bondo Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Eko Supriyadi Baik, Pak Eko di situ Bondo, silahkan Pak Ya Eh uh... Mau tanya Ustaz Ustad, ada kasus ya. hmm, seorang keluar ke disitu uh, orang tuanya sudah meninggal salah satu yaitu orang tua laki-laki, ya. tetapi sampai di sini anaknya sudah berkeluarga semua, anaknya dua, hmm. jadi sudah mempunyai cucu sampai Sekarang harta walisan itu Belum terbagikan Apakah itu hak uh, Orang tua atau masih Anak wajib dikasih itu San? Terima kasih seperti itu Ya Baik Baik barakat Allah Baik barakat Allah Baik barakat Allah Baik barakat Baik barakat Baik Baik Baik Apakah itu menjadi hak anak Dengan meninggalnya seseorang Iya dan hak ini lebih kuat daripada perjanjian sesama manusia. Bila anda membuat kesepakatan, silakan kerja di perusahaan saya, atau kerja di rumah saya, atau kerja di ha, jasa anda saya beli sekian. Ini perjanjian antara manusia dengan manusia. Nah, selesai anda kerja saya bayar sekian per bulan atau per borongan sekian. Muarisan seorang mendapatkan harta dengan perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengatakan Yusyikumullah. Allah mewasiarkan kepada kalian akad yang dibuat bukan sama manusia ini. Di Allah yang membuat akadnya, kalian dapat harta sekian-sekian sekian, anak sekian semua sekian jelas dalam Islam. Nah. Kapan dia menjadi berhak ini? Kalau tadi kan dengan dasar perjanjian dan selesai kerja dapat uang Kapan tak lihat? Wafat. Langsung wafat langsung bagi warisan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bila wafat Sebelum bila dikuburkan pun Hah? Fatimah di Allah anha, Menanyakan hak waris dia Dari bapaknya Tapi Abu Bakar mengatakan oh, Rasulullah pernah bersabda Dan Syahat, Fatimah mungkin tidak mengetahuinya oh, so, Bahawa para nabi tidak mewariskan Apa yang ditinggalkan para nabi adalah Semuanya sadaqah Ini menunjukkan Sangat penting Bila seorang wafat yang langsung dibagi adalah hak warisnya Jangan dibiarkan Karena bila ternyata Ditahan, ditahan Udah nanti, nanti sabar dulu dulu. Ternyata salah satu yang penerima Awaris berhak Yang berhak Awaris tadi Menderita kelaparan, susah hidupnya Dan uh, Berada dalam keadaan yang sempit Maka anda Termasuk muslimi dia hmm. Dia punya hak, uang, punya harta Tetapi tidak bisa Menggunakan hartanya Kan ditahan oleh keluarga yang lain Wabillahi ta'afi Terima kasih Tazakulah khair, demikian Pak Eko di disitu Marakallah fikir, mwadib-mwadib-mwadib Dan kita akan pertanyaan selanjutnya Dari pesan singkat Dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nardi di Pacitan Dia bertanya Bolehkah orang tua membagi hartanya Pada anak dengan porsi Atau dengan pembagian Pasantase warisan sebelum meninggal Bolehkah, bolehkah orang tua memberikan hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan porsi waris sebelum meninggal? Sebelum dia meninggal, nah. dia berikan saya porsi waris. Nah, pemainnya dia punya anak satu laki satu perempuan. Ya, iya. kamu dapat sepertiga. Nah, Wah, anak perempuan, kamu yang laki-laki dapat dua pertiga. Nah, Taip, dia tinggal di mana setelah itu? <laughs> numpang rumah anaknya. Tapi kalau numpang tahu diri. <laughs> Kalau anda numpang, tahu diri anda numpang Nah, no. so, Bila anak ingin jual Rumah seperti dua per tiga Kata anak laki-lakinya, saya butuh dana untuk anak saya Saya jual, bapak silakan Numpang di rumah saya yang kecil Harus tahu diri dan jangan, oh kamu tidak Tidak Akhirnya dia Kalau diserahkan kepada anak hibah tersebut Dan ini telah kena pernah kita bahas dalam masalah hibah Maka memang niat orang tua ini bagus Agar anaknya tidak ribut dibagi secara-secara ini secara hidup Jangan Kalau yang tidak ribut mereka Ajarkan cara bagaimana ilmu bagi waris tadi Sehingga bila anda wafat Nasihatkan mereka untuk membagi sesuai dengan ketentuan Allah Biarkan nanti mereka yang membagi Saya demikian Bapak ya panardi di Pacitan ya, atas pertanyaan jazakallahu khairan. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Ali Al Yaman di Kampar Riau. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Salamanya>. Bapak Ali Yaman. Ali Yaman. Nah, okay. Saya ingin mengetahui Pak Ustaz membagi harta kepada anak-anak semasa saya hidup ya. Apakah sama seperti membagi harta warisan? laki-laki uh, segini, perempuan segini Pak Ustaz. Kemudian perhitungan membagi harta tanah dihitung dari lebarnya atau dihitung dari harga tanah itu, Pak Ustaz. Demikian. Pertanyaan yang pertama, Pak Ali. Khilaf al-Ulama dalam hal ini, bila idmasur sini lahibah. Nah. Seorang orang tua memberikan harta kepada anaknya ketika dia hidup. Disalah terimakan. Ya. Khilaf al-Ulama, bagaimana cara pembagiannya? Apakah Fah boleh sama antara perempuan dan laki-laki? Artinya Bapak ini punya tanah Apamanya uh, Senilai 200 juta Perempuan 100 juta Laki-laki 100 juta Anak dua anak laki-laki Satu laki-laki Satu perempuan hmm. Sebagai yang perlahan mengatakan boleh Jadi madhab syafi'i Madhab Hana'abilah Ini pendapat yang kuat dan banyak diberkuat para ulama Oh tidak boleh Tetap satu banding dua 200 juta Berarti Laki-laki mendapatkan Dua per 3, Perempuan mendapatkan Sepertiga Perempuan sekitar 70 juta lebih sedikit atau kurang sedikit, laki-laki dapat seratus juta lebih. Hmm. Nah, karena Allah mengatakan bila dalam hakwa, dari ini dapatlah hamilah nardobi mayorzobihi Allah yurutib darzobihi Allah. Kami bagi sebagaimana Allah membaginya. Karena memang mungkin orang-orang yang gender mengatakan ini tidak emansipasi. Sekarang masanya sama perempuan laki-laki ya. Allah bagi seperti ini. Pernah kita bahas di awal-awal tentang khilafah warisan, karena Tanggungjawab rumah tangga di tangan siapa Laki-laki Laki-laki, Bukan perempuan Maka beban anak laki-laki besar Beban perempuan tidak ada Tidak ada Sampai pun dia diceraikan oleh suaminya Tetap mendapat hak Hak untuk nafkah Selagi belum putus Indahnya Dan belum telah ketiga hmm. ya. Tapi laki-laki tidak Kewajibannya terus di tangan dia dan bahkan yang saudara laki-laki Dia anak perempuan laki-laki Nanti bila meninggal ya, Kewajipan laki-laki kepada saudara laki-laki Saudara laki kepada saudara perempuannya besar Andai saudari perempuannya ini tidak Hidup dalam kesempitan Tidak memiliki nafkah Maka wajib bagi saudara laki-laki untuk menafkahinya Oleh karena itu Allah ma'adil Allah berikan hak laki-laki 2 -laki, per 3 Perempuan 1 per 3 Terdiri Allah dalham dari Allah dengan Allah eh. Maka untuk membagi uh, bisa atau yang lebih kuat tidak tidak saya so, ini saya so, tidak sama. Itu laki-laki ya, jadi nah. per 23 juga. Kemudian mengenai tanah tadi apa dibagi apakah pertanahnya saja langsung dibagi atau dinilai? Diktim. Nah. ditaksir berapa harganya dan dibagi. Karena kalau dibagi zatnya kecuali yang sama ya. Tanah kan berbeda posisinya kan. Ya. kalau posisi bagian depan lebih mahal daripada posisi bagian belakang. Ini nah. ada jalan kalau yang mahal yang pilih, tidak ada jalan. Maka ini menyokkan tidak adil. Maka perlahan mengatakan fikimah Itu ditaksir diambil dari sepertiganya. Nah, apa? Baik, jazakallahu okay. khairan kathiran, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari pesan singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Rahman di, terima kasih bertanya bagaimana pembagian waris? Bapak meninggal sebulan kemudian ibu menyusul ya meninggal dan meninggalkan satu rumah dan sebidang tanah so. Lalu kemudian anaknya empat orang, Dua wanita dan dua pria. Bapak memiliki adik wanita satu orang. Ustaz. Ah, entar Ustaz. Itu dikerjakan. Sebentar. Pertama meninggal dulu siapa? Yang meninggal dahulu bapak suami Adam. Suami, suami kemudian istri. Istri sebulan kemudian. Adam. Kemudian Uh, harta yang ditinggalkan satu rumah dan sebidang tanah Satu rumah dan sebidang tanah Kemudian uh, Suami isteri men meninggalkan anak Empat orang, dua wanita Dan dua pria Bapak memiliki adik wanita satu sementara, orang Sebentar, sebentar, Dua anak perempuan, dua anak laki Nam. Kita akan bagi dahulu Ia eh, ada makanan mana sahabat Sebelum dibagi hmm. ada lagi ahli waris yang lain wafat maka secepatnya dibagi ketika wafat langsung bagi sebulan cukup waktu untuk membaginya sebetulnya tapi kau terlalu masyarakat maka bagi dulu siapa hak waris dari bapak ah nah. hak waris dari bapak suami tadi nah. tentu istri dapat yeah. maka hak waris dari suami tadi istri seperdelapan sisanya tujuh per untuk anak laki laki dan perempuan ya Dibagi 6 hmm. Karena laki-laki 2 -laki, dikali dua empat tambah dua enam. Ya tujuh per delapan dibagi 6 Ya maka 8 dikalikan empat puluh Bisa bagian warisnya? saya sana. Hitung dulu satu. atau ke depan? Tanya sesama. So, Jadi apa sih so. semuanya, saya sana? Tapi Istri satu, dua anak perempuan, dua anak laki-laki, dua anak laki-laki. Baik silakan dibagi dulu. Selesai. Tujuh per delapan sisa. Langsung saja. Terus. Berarti Maksudnya. Maksudnya. Langsung Maksudnya. langsung Ini yang Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya. dibagi Maksudnya. Maksudnya. Ini bagi enam. Itu dia enam. Bagi enam. Bagi enam saya. Tujuh bagi enam tidak bisa, Berarti enam dikali lapan lagi berapa? Yeah. Uh, empat, empat lapan. Empat lapan. Enam dikali satu. Uh, enam. Enam. Enam tu setakat enam. Jadi enam. enam. Ya. Ya. Anak perempuan dapat masing-masing enam enam dua belas. Ah. Enam enam dua belas. Anak perempuan dapat enam kali dua dua belas yes. dua belas. 24 perempuan. Heeh. 24 tambah 36. Tambah selesai 18 itu. Heh? Ha? Yakin? Dan satu selikan Eh sebentar, bukan 6, 12. 7 kan? Kan 7 per 8. Ah, Makanya saya bilang yakin tersalah. Bukan, bukan yang hak anak anak perempuan ini, anak laki-laki 7. 7. 7 terus selesai ya, sana. Di sini saja Bukan nah, di sini. Yang ah. istri 6 betul. Ya, Itu betul. Yang anak perempuan 7. 7. Kasi saya. Saya 7. 7. Kan dua orang kan, anak perempuan 7 7 14. 14. Ya. Anak laki-laki 14 14. 14. Jadi 28. Sekarang cuba jumlahkan sampai 48 dia. 48. Sampai pas 48 kan ya? 6 tambah 14 20 tambah 2 28 4 8 ya. Oh iya. Pertama, belum selesai karena sekarang setelah itu istrinya wafat lagi. Ayah Pertama, walaupun Bapak tidak memiliki saudara, saudara tidak dapat karena ada anak perempuan bukan anak. ada laki-laki. laki-laki. Maka sekarang dibagi warisan si Bapak menjadi eh uh, 48 bagian. Maaf. Yang 6 bagian ini ini warisan ibu kan ya? Iya, istri kan ya? Dibagi lagi nanti dengan pembagi pembagi pembagi pembagian kedua anak laki-laki Ah, jadi makan yang munasakat anak laki-laki dua, perempuan dua, Dibagi berapa berisi saizan? Bagi enam, saya, dibagi enam. enam, enam, nak perempuan masing-masing dapatkan satu satu, ah, ha? laki-laki dapat dua dua, ah, ha, enam atau bukan? Enam kan jadinya? ya gampang maka harta istri tadi langsung saja dibagi kepada anak laki-laki anak perempuan satu-satu anak laki-laki dua-dua berarti naik naik persentasenya anak anak perempuan menjadi delapan delapan Dan laki-laki menjadi lima belas lima lima belas lima belas betul sahsan jelas time yes. pemeriksaannya jelas atau tidak antum <laughs> jelas pemeriksaannya jelas atau tidak <laughs> kita perhatikan lagi pertama dahulu dibagi Uh, waris suami, yeah. waris suami. Mendapat waris suami adalah istri satu orang, anak perempuan dua orang, anak laki-laki dua orang. Enam. Istri mendapat seperdelapan, ya. Dan sisanya tujuh per dibagi enam. Tujuh dibagi enam, kan ada pecahan, maka enam dikali kan dengan delapan uh, tadi, jadi empat puluh delapan, ya maka 1 x 6 x 6 7 dikali 1 x 7 x 6 x 7 x 4 x 8 7 x 8 x 8 x 8 x 8 8, 8, 8 8 setelah satu bulan kemudian istri meninggal sekarang yang 6 ini kan kita bagikan ya ha? 6 akan kita bagi baik harta yang 6 ini atau kalau istri memiliki harta yang lain serai harta suami ada barisan suami, ada harta yang lain Hibah dari siapa, dari keluarganya atau dari mana, ataupun dia bekerja sendiri di maka harta istri tadi itu yang tadi dibagikan kepada ahli waris untuk dua anak perempuan dengan dua anak laki-laki. Ha? Dua anak laki-laki berarti dibagi enam, nampaknya enam. Dua anak perempuan berarti satu satu, laki-laki dua dua. Yeah. Yeah. Yeah, jelas Fas, ini. Mas, apa bilangan tahu? Baik demikian Bapak Ibrahim di Bekasi ya yes, dari pertanyaan Bapak dan penjelasan. Kalau masih kurang jelas juga Pak Ibrahim nanti nah. undang Ustaz Ihsan ke rumah. Insyaallah. <laughs> Insyaallah. Izinkan Allah Ayuh. Kami akan kembali sebentar, sebentar. coba <laughs> coba di, di close dulu, di close up. Biar siapa tahu beliau ingin di, di di saya bisa ke bawahnya dan dan ini bisa sampai ke bawahnya. Biar pemirsa kan ya. Bisa. Iya, yeah. biar bisa di ketik atau dicatat oleh beliau Yang ini, yang sebelah sini. Yang sebelah sini nah. silakan ditayangkan dulu sekitar satu atau berapa menit ini catat. Dan yang terbaik adalah setelah wafat langsung dibagikan se. Iya, makanya Sehingga ini kan ada. satu bulan kan nah. Dan ada pertanyaan juga terkait dengan ini Assalamualaikum Ustaz Ada Assalamualaikum. Uh, anggapan di masyarakat Ketika seorang wafat Kemudian anak-anaknya menuntut Atau meminta uh, kepada Paman atau orang yang dituakan Untuk segera membaikkan warisan Maka dianggap sebagai suatu hal yang tabu Ustaz. Tabu enak dimakan ya akhi. Bismillah Pobong Tabunya manis tabu kan Nah, itu tubuh tabu <laughs> <laughs> Ya Allah Ustaz Allah mengatakan menjadi hak anda, anda melarang. Nah. Allah fi auladikum lidh-dhakari mitslu hadh-dhakarun tsaani. Allah mewasiatkan dia seorang wafat langsung ini dibagi. Hmm. Jangan tabu-tabuan. Ya. Karena bila teraniaya mereka ini anaknya di ini terlambat menerima haknya, nanti dulu setelah sebulan setelah tahlilan dulu, masih ada yang 3 hari Oh nanti lu setelah hari ketujuh 7 hari Setelah jalanan 40 hari yeah. Ada lagi yang setahun kan Haulan yeah. anda kan? Ya? Oh, nanti. nanti setelah setahun Nanti setelah haulan ketujuh Ya <laughs> <Biar> Nanti kemudian <laughs> Dalam merasakan Ini anak ini Mati kelaparan Anda bertanggung jawab Pada Allah subhanahu wa ta'ala oh, Haknya dia anda tahan Ini hmm. sama dengan gaji hmm. Maukah anda Nanti anda Menghalang-halang Seperti ini Semoga Allah menghalangi Hak anda juga Dari manusia yang lain hmm. Kama tadinut hudan Al jaza'umnya <laughs> Sul amal Ya. Bagaimana anda menghalang-halangi hak anak yatim ini, maka semoga Allah menghalang-halangi hak anda juga anda sudah bekerja di perusahaan, gaji anda setiap bulan, katanya nanti dulu kami kembangkan ke perusahaan anda, nanti dulu kami serahkan kami investasikan di pihak lain nanti ada beberapa lebih besar, nanti-nanti bagaimana dan ini lebih kuat karena ini perjanjian Allah yang menentukan kalau anda akan hanya dengan manusia maka jangan dihalang-halangi secepatnya, bukan tak sudah Rasulullah seperti tadi Fatimah langsung minta kepada Abu Bakar untuk bagi warisan Rasulullah Padahal Rasulullah belum dikebumikan nah. Apakah Fatimah Orang yang cinta dunia Cinta harta hmm. Ya, nets. memang Sehat. haknya dia, dia minta haknya dia Taufiq, insyaAllah Baik, juzakul khas ya. Dan Pak Ibrahim sudah bisa dicatat tadi Apa yang Bapak tanyakan kita akan Coba tanyakan -tanya. lagi sebentar lagi Ataip. Ini agak repat uh -huh. <laughs> Dengan menang sahat sebelum dibagi wafat lagi dan lebih repot lagi sebelum dibagi lagi wafat lagi anak laki-lakinya dan punya anak lagi. Sahaja sahaja. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita emang. Karena seperti tadi ada tab, ada tebu tadi. Ya. Tebu manis ya, akhirnya jangan jadi penghalang. Tapi sampai kita menunggu pendengar untuk mencatat bagi para pendengar atau pemirsa TV yang ingin bertanya secara langsung masih kita terima di 021 0218236543 dan kami buka kembali silakan. Ya, di 021 823 6543 terkait dengan bab warisan di kesempatan pagi ini. Kami angkat kembali, silakan. Baik. Halo. Ya, halo. Halo. Si silakan Bapak, sudah masuk? Hmm, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Sarif di Tangerang. Pak Arif. Arif atau Aris, Pak? Takrif. Baik Pak Arif di Tangerang, silakan, Pak. Uh, ini Ustadz saya mau tanya Kalau seorang suami meninggal Dia meninggalkan harta waris hmm. Misal 1 juta rupiah ya? Kenapa sedikit? 1 miliar? Bismillah? <laughs> ya misalkan aja Iya uh, kalau misal jangan kecil-kecil ya -kecil Besarkan 1 miliar <laughs> Punya Dia meninggalkan satu istri dan satu anak laki-laki, mm -hmm. satu anak perempuan. Yeah. Nah, itu kira-kira dapat berapa bagiannya? Istri, satu anak laki. Pak Arief, satu... tidak ada kira-kira almarhum waris pasti ini. Iya. Pembagian kira-kira <laughs> ini termakan tanah alayatim. Baik. <laughs> ya, itu aja yang saya tanyakan. Taip. Ya, Assalamualaikum asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi sedekah ini gampang sekali. Nah, Uang satu miliar. Satu ya. Satu, M, satu ya, satu ya, satu ya. Iya, satu miliar. Baiklah. Satu miliar kecil ya, Abik. Nah, satu triliun mungkin lebih banyak sedikit. Masih sedikit. Baik. Satu istri berarti separuh delapan, separuh sisanya, sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Tiga nah. berarti separuh tiga. Dibagi tiga. Nah. 1 per kali 3 Jadi berapa? 24 24 Dibagi 8, 8. 3 per 24 Hak istri nah. Kemudian Hak anak perempuan 7 ya. Hak anak laki-laki 14 14 hmm. 24 kan? Dibagi 24 ya. Istri mendapat 3 per 24 nah. Anak perempuan per, laki-laki dapat 14 per 24 14. Anak perempuan 7 per, 7 per 24, 24. InsyaAllah, Pak Arif, muji sedisan ya Tadi sudah lulus satu lulusan ini ya. <tid>, Baik, ada lagi yang lain? Baik, ya? <tid>, jizatulah khair Satu ba. lagi kayaknya masih bisa sadis. Kita berikan kesempatan untuk satu Kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Ya, silakan di 021-823-6543 Halo Halo <tid> ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. waalaikumsalam. waalaikumsalam. Silakan Umu, di mana? Dari mana Umu? Ini bisa rozet bu? Iya, benar kamu. <laughs> benar mau bertanya? Halo? Iya silahkan mau bertanya? Iya? Iya dari mana? Dari Anu? Dari, mana? dari Jawa Tengah. Masalahnya ya, silakan. silakan ibu, silakan. Nuhun, silakan. <laughs> silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu, ustad mau tanya silakan ibu ibu saya punya anak Saya mm punya -hmm. anak enam laki-laki dua perempuan empat iya perempuan empat iya terus tapi yang laki-laki dua sama perempuan satu sudah meninggal oh. sebentar siapa yang dulu meninggal ibu dulu yang meninggal atau anaknya dulu dulu meninggal berarti sekarang si ibu masih hidup anaknya laki-laki berapa sekarang yang hidup ya masih nggak ada yang laki-laki Cuman perempuan semua tiga tiga berarti Cuman tiga ahli warisnya tiga cuma tiga yo oh, gitu begitu oh, ya betul hmm, punya dua bidang tanah sebentar ini ibu tadi sudah wafat ada dia punya orang Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu mungkin volume suara TV Atau radio <coughs> Ada feedback Ibu, supaya lebih jelas suaranya Jadi Ibu cukup mendengarkan di telepon saja Dikecilkan dulu volume suara TV-nya Sekolah khair Sudah Iya. Sebentar ibu. Uh, ibu dari ibu tadi yang meninggal tadi, dia punya saudara laki-laki atau tidak? Tidak Iya. Tapi sudah meninggal semua. Semua sudah meninggal. Saudara perempuannya juga sudah meninggal. Yang yang saudara perempuannya masih. Perempuan masih. Masih. Okay. Anak laki-laki nah, dari uh, dua anak laki-lakinya masih hidup ibu. Uh, Tadi kan punya anak laki-laki si ibu ini. Sudah uh, meninggal. An anaknya masih hidup atau tidak anaknya mereka? Tidak. Sudah meninggal. Anak-anaknya juga meninggal semuanya? Tidak meninggal. Tinggal, tinggal tiga. Ah masih ada tinggal tiga ibu ya. Tiga anak laki-lakinya. Anak perempuannya ada? Dari dua anak, anak perempuan yang tiga itu, anak perempuan. Ada laki-laki punya -laki semua. Itu. Oh, iya, tapi anak laki-laki ini sekarang punya anak atau tidak? Cucu dari si ibunya. Oh, ada, ada, ah, ada. Iya, itu saya tahu, cucu dari ibu. Heeh. Hmm. Ah, cucu. Ada cucu ada tiga Cucu dari anak laki-laki ini ya? Heeh, ada. Berapa orang? Anak laki-laki ya? Heeh. Nah, ah. Berapa orang Ibu? Tiga orang, cucu laki-laki. Cucu perempuan ada? Cucu <tiimu> laki-laki. Cucu perempuan ada? ada. Tiga juga suci perempuan, berarti enam. Oh, ah, yeah, yeah. ya, ya, cukup ibu. Boleh yeah, yeah. dengarkan saja sekarang. Tetapi, Kita bagi sahaja anak kafir. Ya, sekarang ibu di Jawa tengah. Ya. Bisa serikan baginya. Atau saya saya, saya, saya, saya, saya, saya yang turun tangan. <laughs> Bismillah. Tiga anak perempuan. Ketika se seorang ibu wafat, sebetulnya dia punya laki-laki dua. Punya anak perempuan empat Tetapi ketika dia wafat Anak laki-laki yang -laki telah wafat sebelumnya Berarti meninggal. dia tidak berhak dengan waris anak laki-laki ini no. ya. <tuh> Anak perempuannya satu sudah wafat sebelum dia meninggal no. Bahkan seharusnya si ibu ini dapat waris dari anak laki-laki Dan anak perempuannya meninggal sebelum dia oh, no, ya. oh, yeah, Iya, Harus Sekarang yang akan dibagi harta si ibu ini yeah. Anak laki-laki perempuan tiga orang Tiga perempuan dapat berapa, Ustaz? Dua per... Dua per tiga Tiga Sisanya nah, Untuk asobah yaitu Cucu laki-laki Dari anak laki-laki Tiga orang dengan cucu perempuan Satu banding dua Asobah ma'ala khair ya. Sepertiganya dibagi Dibagi berapa Tiga lah cucu laki-laki Tiga perempuan Enam Enam, enam. Berarti ya, Tiga kali enam Lapan belas Dibagi lapan belas hartanya Ya Uh, 14 bagi 3 6 kali 2, 12 12 per 18 milik uh, anak perempuan masing-masing mendapat 4 per 18 sedangkan cucu laki-laki yang laki-laki mendapat 2 per 18 yang perempuan masing-masing 1 per 18 dengan demikian selesai sudah pembagian waris tadi wa bilaik taufiq Teh, Jazakallah ker demikian Ibu yang bertanya dan ini merupakan uh, pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini Barakallah Fik dan kita akan lanjutkan nasehat pada kesempatan saya yang akan datang dari kelanjutan pembahasan waris sebagai penutup sahaja. Ya. Kebenaran dan kebenaran diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pembagian waris ini menjadi sangat penting ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya dalam nash al Quran. Di sini hampir tidak ada jtiat dalam masalah fara'id Menunjukkan bahawa Tidak ada halangan bagi setiap muslim Untuk mengetahui cara membagi kumwaris Tidak seenaknya saja dengan bagi Dan bagi rata saja, saling rata saja tidak. Karena ini Allah menentukannya Seperti yang sering kita gambarkan Bahawa saja, kalau sekarang Anda, anak anda diajarkan Ilmu yang berat fisika, matematika Yang berat rumusannya, kimia Yang berat rumusannya, kenapa bisa? Padahal ilmu waris ini Sangat mudah sekali pembagiannya maka semoga kaum muslimin mau, men mau menyediakan waktunya untuk belajar syariat Allah Subhanahu wa untuk kebaikan dirinya dan kebaikan anak cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi.